L'ocell benitós, hi havia una vegada un ocellet que vivia amb els seus germans en un niu d'un arbre. La seva mare es preocupava per ells i cada dia els portava a menjar i en tenia cura fins que fossin prou grans per sortir del niu. L'ocellet anava a creixer i les plomes ja cobrien tot el seu cos. Un dia va sortir del niu i va provar de volar molt atent. Es tirava les ales i baixava i pujava de l'arbre, mirant de trobar un menjapar a ell, un gran de volat o un cuc de terra, tal com ho feien els ocells grans. Però no l'ocell no sabia que les seves ales encara eren massa febles i no l'ajudarien a volar, una distància llarga. L'ocellat es va pensava que ja era capaç de tot i es va ah, sentir benitós. La seva mare l'estava vigilant i li va demanar de no allunyar-se tot sol, dient De he vist, meu molt actiu i buscant menjar, però vés amb compte de no volar molt amunt perquè el falcó el matarà. L'ocellet no sabia que era un falcó. No n'havia vist mai cap i no li feia cap por. Pensava que podia jugar i competir amb ell. Així que va començar a estirar les seves ales i tot seguit va marxar volant orgullós sense fer cas del consell de la seva mare. L'ocell no va fer cas dels consells de la mare i se'n va anar volant i volant molt lluny. El falcó en veure va pensar ni és molt més bo que tindré avui. El falcó va començar a perseguir-lo per menjar-se'l, però l'ocell, que era molt eixerit, en veure aquell ocell tan gran, va començar a a tremoular de por l'ocell va pensar que hauria de marxar. Cap a casa se va per no ser menjar. La mare estava vigilant al seu filet i li va dir al home us ha dit, corra, corra, corra, sigues valent i segueix-me. L'ocellet va seguir a la seva mare. La mare i l'ocellet van passar per un forat petit d'un arbre. I el falcó, sense pensar res, també hi va voler entrar, però com que era tan gran li va quedar el bec clavat a l'escosa del arbre, de mica en mica i amb molta paciència va poder desenganxar-lo, però li va quedar una petita ferideta al bec que li feia mal, però aviat se li va curar i sempre més se'n va recordar que no cal menjar-se els ocells petits. Mentrestant, l'ocell i la mare van tenir temps d'arribar al seu niu i l'ocell sempre més va fer cas dels consells de la mare. Vet aquí un ocell i un ocellot, aquest conte ja s'ha fos.